shikalehu washadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du te jec salve dit falendrimet vetem per Zotin e madh Allahu subhanahu wa ta'ala atë falendrojmë për eti fal edhe udhëzimin e kërkojmë salavat dhe selam për shëndetit më të mirë me pejgamberin ton të dashur Muhamedin alayhi salatu wa salam shokëve të tij familjes së tij dhe çdo muslimanit që ndjek rrugën e tij më të mirë në ditën e fundit të ksej bote Sandëruar mesë do të vazhdojmë në ciklin i avorr të cilin e mbajmë ditëve të shtuna ku jemi duke folmë mbi veprat e zemrës dhe adhurojmet e zemrës, pra punën e zemrës dhe përfunduan në ligjëratën e fundit veprën e bindjes. Qobbindjan pra Allahu subhanahu wa taala. E sot me lenin e Zotit i Gjallëxhalaluhu do të vazhdojmë me një vepër të re, po për këtë varg, ndërkohë që jëjohur në mesën ton e cila është vepër e ma dhe kërkuar në Kur'an, vepër e cila për kësaj vepër e varë dhe një vargi numrit të shumë të veprave të cilat ne i bëjmë me gjumëtyr, dhe ajo është meditimi dhe të menduarit, përsi atja dhe shyrtimi në mënyrë të hëllshishme të gjarave. Pa dhe të plasim për atëshka Allahu Gjerole ka qyrt në Kur'an, jetë efektkarun, atëtësët meditojnë dhe mendojnë dhe sodisin e kështë mara. Qëka është të medituarit, qëka është të menduarit, qëka është përsi atje dhe të shojim Sot me lejnë Allahu të bareke, të bareke vë tjera Kjo vepër është vepër e cilas bëtë me gjymëtyr Pra nuk mund është me menu me dor Së mund është me menu me kam Së mund është me menu me trup Pra të menduarit është me, me zemot Andaj imë Mahmetin kër e kanë pyjtë se ku është të menduari dhe ku është të logjikuari të ka thonë në zemër, ka thonë argument është fjalë Allahu subhanahu wa taala Kur'an, "Lehum qulubun la yafqahuna biha." Fat Allahu jalla jalaluhu ata kanë zemra për çafira të cilët nuk meditojnë dhe nuk mendojnë me to. Pra e kaksia meditimin dhe mendimin në në zemër. Mirpo gjithashtu kanë nga Abu Hanifa rahimahullahu ka thonë se të menduari është në trup. Ndërkohë se Sheikhul Islam Temi rahimahullahu thotë se të dy të kanë shikun një anë, e cilë është e vërtet, dhe e se truri ka dozë të të menduarit, ndërsa zemrë a gjithashtu ka dozë të të menduarit, që që i që stot që i shqe i kërësja më të demie, se zemrës i përket më shumë, far, i përket më shumë vendimi i mendimit, vendimi i mendimi dhe animi i dëshirave. Pra përshemë të i të vinë 4-5 mendime, apo 10 mendime, apo 100 mendime, dhe e shepë se zemrë a sykur anon nga, nga disa prej Pra edhe kjo është debati i cili nuk na nuk na na duhet në këtë në këtë tematikë. Por do flasim për një vepër të zemrës e cila na mungon sidomos në kohën e sotit, ku dinamika e dunias, ku përpjekja e njerëzve për të fituar nga materiali kësaj bote i ka bërë që ato mos të meditojnë në gjërat e dobishme. Po sot njerëzit meditojnë përpara. Meditojnë dhe mendojnë dhe por si atë, në çfarë por si marritë të dinore, si membrid të sapasuri, si mi brumbullu disa prej e, të hollavë. Mirpo, a meditojnë për Zotin? A meditojnë dhe a mendojnë për xhenëtin e Zotit? A mendojnë për xjehenëmin e Zotit? A mendojnë për vdekjen dhe pas vdekjes? A mendojnë se si do të jetë jeta e por te me për teksa i bote shumë pak. Për këtë arsye njëra nga adhurimet e mëdha të më dhatë, cilat Allahu xhëlalaj ka përmendur në Kur'an, cila është të menduarit. Dhe ju dini se pengamberi jo në sallallahu aleyhi ve sellem, para se mjarë pengamberia është vetëmuar shumë me shpëllën hira dhe ka menduar shumë. A dojë thot Aisha radhjallahu anha, hadinës që e nëzirë iman Bukhëriju, se kërë shpytë për filimin e shpallës, ka thanë pengamberi në sallallahu aleyhi ve sellem, se izolohej, vetëmohej dhe meditonte. Meditonte. Që ka meditue? Ka meditue për univerzim shpallë. Kam menditu për Zotin e Madh Subhanehu ve Teala, kam menditu se çka ardhë shpjegime se si është kjo gjendje e keqe e arabëve xahilët, ku adhurohon putat, ku bëhet zinah, ku vriten njerëz pa hap, e kështu me radhë deri sa i ka ardhë shpallja prej Allahut Subhanehu Subhanehu ve Teala. Për këtë arsye Zoti Jonxhel Xhelalu ka urdhëruar në Kur'an për meditim, për mendim, për të menduar thellë. Gjithashtu Allahu Xhelalu e ka lavdëruar shumë në Kur'an të menduarit. Allahu Xhelalu e ka ka Lavdruar shumë të menduarit Gjithashtu Zotë i onë të bare kjo e tjana Kur an e ka përbuz Dhe ka nënqmuar të kundër të në meditimin Me cila është khafleti Kunjeri është i, i flaksht Dhe është i lig në të menduar Pra nuk miret me ngarkimin e mendjes Në gjithashtu të, të hola Gjithashtu zotë i onë të bare kjo e tjana Dhe ka të reguar në Kur'anës Shumë prej dobive Imanore vind pas meditimi dhe të mënduarit Andaj shpesh Allah U gjithë i përfundon Ajetët e felat të dhe kerun E felat të akilun A s'pomenoni A nuk pëshikoni E kështu marat Andaj përmendë në shumë prej ajetëve Mënyrat të ndryshme Me shprejet të ndryshme Formulimit të ndryshme Dhe qëllimi është qëfar Që të meditohet dhe të bunohet me Me gjikime Me gjikime të, të Ka mërmën djetarët se uh, Allahu gjilë gjilani në Kur'an Në Kur'an Shumë për e qështjeve të kufrit dhe imanit Besimit dhe mos besimit I ka pru në zemër Si burim i cili, Si veprat së të buroj nga zemëra Dërko që zemëra Si ka arë në atë përfundime duke me ndu Por shemo njëri uveze kur marë vendim për me besu Para se me, me marë vendimin për me besu A i ka me ndu njëherë A të besoj, a më të besoj? Por shë është e mundër kjo mësë me fasartë të kë njeri ju për që më mendimi, a të besoj, a më të besoj? Por shdo që është i kjo vlejtë? Por shdo që është i ku janë dy alternativat, pa tjetë e njeri ju mendon, pa sa e mërë, e mërë gjyqimin. Për këta s'ju e Allahu qëllola kur e përmend, e, pa zhidhjen e problematikës dhe kufrit të disa përnjës dhe qka thot, se wa unë alejhim, e enderte hum, e Ai çortova si çortove. Pse? Nga së gjithashën ka që, që, e kan thënë. Kan thënë çortimi është strazim. Çortimi ti për shembull e madh diçka dhe lëviz. Kjo lëvizje do të më krijojë efekt, apo do të më krijojë efekt. Çdo sa është ka dridh, ajo krijon efekt. E dridh ora dhe dridhja. Allahu جل وعلا kur i përmend disa që nuk ndryshojnë, çfarë thot, se ata është e barabart, si më çortu si më çortu. Se sepse thot Allahu yahtakem Allahu ala qulubihim. Sepse zemrat e tyre janë të bulosta. Ska mundësi, qërtimi Me mri derin zemër Qe me trazu zemërën E zemërën a pasam Ka dole Pas ka diçka që duhet me besu A pas ka diçka për te eksaj botë Ekshte me ra Pra krejt Ajo që Përshkruhet në Kur'an Se ka mohu dhe ka besu Apo ka bo një fakt Apo ka qëri sinqer Ku këthejët Te Te mendimin Për këta syu Allahu gjele gjele Kër i ka përmen në, në munafika Që ka ka thanë wa yekuluna fi anfusihim dha ta thoin me veti do kjo ka qen prej si Zoti Ibn Abbas radhiyallahu an se kjo ka qen per problematikave te munafikave se si Kurani po zbulon bisedat e psehta private pseu kan than diçkan në ndër veti ka thanaj por pseu kan than sikur she ka panen Allahu jela loola yu'adibuna Allahu bima naqul pse s'po na donon Allahi per fjalç ka pthojna apo mirpo Ata me pas menu pak ma fel, veç pak unë pas dal me thonë Qka po menojna, po shkruhet në Kur'an që kena, e kena menuet dhe që këtë punë A nuk ka në argument kjo? A unë që e përna menuet e zërti me menuet i diska E dikush me tëna, do me të zbulu shkajtu menuet Ama, jo, jo fal, jo kafe, me këshirën kafe E as filozof mu po, këni po të diska kanë, unë he di shkajtu menuet Kjo, palavrë Allah e ka citu që shtuji të thanë Që shtuji të mundu e Për këta së ju e të ndërua vëzë Meditimi dhe të menduarit Ajo që a qëllët sot në gjurë në rej Opinioni Abo opinioni Të menduarit Mese nuk ka në uaj me huazu e, Shpreje të huaja Kretë kjo vëzë Qëfar që ka prej rëndësisu të përmenmi është se gjitha Besimet dhe mos besimet Runa Zot Kanë të bojnë me të menduarit Kanë të bojnë me shurtimin Shurtimin Dhe që i shtot i bënkaj me gjëzije Kretë pushojnë të njeri përveç menës Ma e menë këta Kretë pushojnë Sin i fle, trupi lodhër Abo, gjithë shka e banë me dozë Menën së në në nëllë Mëndimin, a mund është bëllonë bërgjimën të fle e menja jo. Gjëja e parë që aktivizohet Kërë qohet njeri pëjgjumit cilë Mëndimin, të mënduarit Ma dje, nuk është Insani, insani, pos me Pos me menë Me q Me qëka të ti dalohet prej kafshëve, në aspektin materiale e jo ushqejet si ti, instiktivisht, mirë po, njeri ju me mendje në vetë, me të gjikuarit e, e gjëra dhe me e, ato kombinimet që ka i ban me, me, me mendje në vetë, dalohet prej, prej hajvanit. Për këta syve zërë, është shumë në ansi që ne të kuptojmë këtë vej për të malë dhe të zemrës e që është të të menduarit, pasi që Allahu Gjilolla ka lefdruar shumë në kuransi që të të shohi me lejnë e zotë të bareke. Të bare ke vëtjara Në gjuhën e kur anë dhe zëf Ka arë të efekt kur Shkronja të fë Kef edhe ra Pra në këtët bazës Fikr Tëna e përdori në gjuhën disa për e njëzve Ficire Kjo qëja Tëna zakonit që kalon Pre ka, kafit ose kefit Qër Pra Ficire Fikr Fikra Pra të menduar Në gjuhën e, e cilë është silë E kështë në më ra Ka në djetarët Se të mendituarit Apo të menduarit Apo soditja Apo kundrimi e kështë me rad Në gjurë e Kur'anit ka artë e fekkur Që i bje, qëpar i bje në aspektin gjoqësor I bje të radë dhudullu kalbi fichej Në, në mutlak I bje gjithë qka lëviz Në zemër për diqka Dhiqka qka lëviz në zemër Për diqka Zakonishtë të mendurit qka Krijimi së rejtëve të shumëta Kri, Kur i thudit kujtë jam të menu Qka i ti thanë jam të shku pikë këtu me menë, çu çu çu çu çto, dhe pastaj këtu i kombinoj. Do të shohim pastaj të kuptimi terminologjik. Pra, në aspektin gjuhësor, ajo që ka përmendur Kur'ani të menduarit është çfarë? Është um sill zemra rreth diçkaje. Çfarë do koftë ja? ajo? Ndërsa në aspektin shjeriatik apo terminologjik, apo ajo që sinohet me të menduar, kanë ka dhënë dietarë, sikur që ka përmendëta Al-Munawi, ka thënë të raddudu lë kalbi bin nadar vëtë të dhe buri një talebi lë me ali ka thanë përkuvizimi i të menduarit shëriatik apo të mëllëgjik që është isynuar me, me fritë dhe levërdi është që ajo që ka silët në zemër me të vështruar dhe me të shikuar përkërkimin e botkuptimeve përkërkimin e Do me thanjeve Pro qka është me meditu Qka është me mendu Do me në, në të, termilogjim shëriatike është që zemra musil Apo mendja musil Rëth Qfar Rëth kërkimit të do me thanjeve Për gjithë shka që është mundur Pro kur ti qdo se në do me e kuptu Qka i bje që kjo Që kjo është me meditu Qdo kush që e lodhë zemrën e vetë Dhe shpirtin e vetë Dhe mendjen e vetë Për t'i kuptu gjërat Sa i thëjnë Të mënduar Vështërim Shqirtim Vrojtim Përsi atje So ditje kësë më rarë për e shprejve të zë tërdolem Në gjuën Në gjuën tonë Edhe njëherë në njërë përkëvizimeve është kërkimi Apo lëvizja Të ratë dut i bje me lëviz Dohonë në rrëth diçkaje Kur zemra lëviz, duke shikuar, duke kërkuar për më elypni më anë, çfarë i bije kësaj? Sa i thën meditim. Kur ti për shembë lejon ia jetë, edhe sillesh kënej, anë, dhe më thuaj, çka do, çka do të thon Zoti me, me këtë? Apo çfarë çfarë banti? Je tu menduat. Çi çë çkjo vepër, çi çkjo vepër? Çka do të thon? Ku do më dal këme kët fjalë? Ku do më dal? Shko, kudo? Kani cak. Çi kjo operacion o vepër e zemrës? Te më dorën e vampta. Domo mu nuk mundosh për shembull apo me ja bó për shembull, një katër pesë herë Kur'anin me dorën e të tjerë ngrihej skapsë. Kto vet ato pallavaragjita, dë gjingjita, dë rivishat apo do më lvizin me dorë dhe kisha, jo jo, në Islam është kokë siguro. Kto janë botën këtë. Çka ban zemra mendon? Mendon që më nose paska thon zotit këtu në Kur'an me çka dietë, edhe me një ajet këtu. Dietarëve çka bën? Çka bën? Mendoj. I marr për shembë pesë ajete në Kur'an. Këto çdo pesë ajete kanë një tematikë. Hajde tash mi rën ditë. Çka do të më thon Allahun konkluzionin e kësaj lapa? Përfundimisht çka do të kuptojna për kësaj lapa? 1 2 3 4 5 6 eksumera. Pastaj fillon me me nxjerr me nxjerr përfundime. Çto përfundime? Ja, si rezultat i lëvizjes së zemrës dhe mendjes në këto ajete. Në këto ajete. Kjo është devicioni i pa. Devicionë, të gjitha devicionet sillen rreth këtij kuptimi. Në dimension tjetër ka, tertibu umurin bi, umurin fi dhehni. Ju towassalu minha ila matlubin ilman aw dhanna. Kaldan disa bredhëtare, kaldan të menduarit është Rënditja E disa prej qështjive në tru Në mendje Me të cilat bashk Arrije të një Gjëtjetër e kërkuar Qofta jo me ilmë të prejt Apo qofta jo me Do më dhamë, përshemë, nalët përshemë Qa i bje gjëllet? Rënditja disa prej qërëve në tru Ti përshemë është ka thua uh, Përshemë, i merë Dë gjërra, të cilat të nëzirin Të trejtë në kështu, një plus një bojnë dy apo edhe ti marr për shembull katra pesë gora dhe i ban bashkë edhe thu kur ti mbledh këtë çeto dalin çkaç del çiki rezultati tani në gjësin e dunjo është një ka plot kur i ban 3 4 sene sen bashkë del kjo kur i bashkë 3 4 sene bashkë del del kjo kret çeto që ti i renditu e e vnoin në hartë shpijë për shembull kur renditi para se më e vnoua shpijën në shpijën konkret objekt ti e ndorton ja në tru Për këta shi, ingjinerit ti ti merë Me 5-6.000 euro, apo 10.000 euro, apo 20.000 euro, për qëfar Tho të të të qesë ti në flet Ti mjeshtri pasajnë të të të qese Me, me tullap Mirë, pëse e pagun ti ingjinerit Pëse të të pagun ti ingjinerit 10.000 euro Kër a i në flet e ka qit Në flet, a i veq e ka vizatue A i thotë po anët dhe vizatujet ti Vizatujet ti Po, a i vizatimi, o shfarë është rënditje e gjërave Ti e kërëndit I dukëshërë Për me pasë ma letë që tu e vënëna derën Pasaj vënëna një dhomë Pasaj venë banjoja Pasaj do të dvenë kushina E kësumëra Ti du, a, ta mamë Se se pa në menu unë E që kjoj një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj çka e ka vënur, dallon bi aty puntorit çka e marr me montuën. Ai ka mundësia inxhinierish çka e improvison at funksionimin e motorit as si për lim durt me asnjë nyll. Nuk e di rốt, merr merr stan në çto. Ai çka e vënon paguat ma pak se kish ka i thot vnoja. Pse kjo është kë ndryshë i vesh, kë ndryshë i përlim, kë i çoj përlim. Kë çka e vënon A bo, cili paguët pa, pa ma shumë, a ustaj, a punëtori Ustaj, sa i dhët Tash me këshirë me logik të kohët, që ka i dhët Po t'i veç përrësha, Allah veç pithu vërë Po a ti dhe thujë ti Thujë e ti Por shemu, në për shumë ingjënjeri, në për shumë njështri A i ma i me shmi ma pak lovët A i ma i me shmi ma pak lovët Pse, sepse A i e ditis e ti Ti dhë, qasht, i ki por shemu t'i njëshin mjetët Kësh kam ju Ha më hangërë së halë, që më ju bo, dhëtë mirenit, që është mirenit, hajde folë ti. Tash foli, që kësh ka folë, vënoj e qëtu, a bo, që këta së spunën? Për këta së fjo dhe zërë, kësh ka me ditonë, kësh ka me ndonë, por shengo, që këtë teknologisha ka artën a? Para se me të artë i telefonin ndorë, ku, ku ka njësë telefoni? Telefoni, ku ka njësë? Ka njësë në vletë, a, e bojna shtu, shtu një si gjamë, a jo mënajna pë Po fotografjia e skapuar as i dy, kreet janë operacionet numerore brena. Këto me numra punojnë. Domthon, për me ta nxjerrë fotografin, apo ato a, e brena e sistemi që di çfarë dëgërojnë ato. Mirë, kur e ka nxjerrë çat sistem, ku e ka menuar ndrundi atë kam menuar. Që kjo çështot duhet me, për shembo keni pas çdo mjet sot tash bëhet update. Ai thënë update, domodhon e but domon renovat. Çkaç kë i update ti? Çdo herë me kalimin e kohës i matin mangësi. Ka dalë, çka s'funksionon gjithashtu. Bane më ndryshe. Çiçi kjo? Ku ku shkojnë? Me ankesa ndryshme. Për shembull di kushtot, "Ej, kur pët shtypi këtë po m'çelët edhe kjo. Sot hanë ukrin, masanës ka mund të çelët." Se thotë kena me rregullu kët problematik. Çi kjo me çka apo? Ne të menduame, ai na u mendota, "Çish me rregullu kët problem." Dhe për kët arsye gjithë ato dhesë shkojnë duke duke u zhvilluar. Tani e ja kuptoj këta në meshtrit të kohëshum apo? Mjekësia dhe zërë, këtë me të menumë u ka bëhe Mjekësia, këtë me të menumë u ka bëhe Kuzhina, këtë me të menumë u ka bëhe Por shemë, shumë prej gjelnave, ushqimeve, embëllësidave, shë po A këni po, por shemë, gratës, shemë, shkaj shkaj me bëtë të shpija Hajë ta përrojtë së temë e zëta Hajë dhe zëtu A këna e mira skana Skoka, ukrije, përrojtë në mësani më ndryshe e, Qëti ma pak, këtë k Ama neve na, duk, na, na dukut se kur gjo Mjekësia që është të punon Mjekësia që është të punon Qishë qish e kanë qish kan zbunu që që që ki i lasha për se ta Po njeri ju dhe zërpim fillim kër kanë is gledualisht Po më dhem kryja Qishë me qka me ta nalë dodo kryja Provec ta Ame nuk, nuk dhe s'ka Pije që këtë bari që, A që ki të puno ka vo Merë shkryje Një që ki bari Fillem bari Nëja emnin Funkcionen ka në kryje Tjetra, a do më dhimb barku? Çka më i bën me vllah barku? Me çka? Me ujë nuk u shënosh ka. Mjalt i koka. Shkruajë mjaltin, shembull. Po nuk e ka mjaltin, po po e supozojna. I laos do të thotë i bën kaj me jozië çu s'u ka dhort. Çu s'u ka dhort. Dhe sot vazhdon shkërca më e provu. Kur i krijoim këto vaksinat, çishi çishi testoi. E teston ja në حيvan. Çfarë efekte bashka? Temperatur, ftohtë, dridhje, pa dridhje, jo, zbajka. Ai provoi për prav. plap provojë prova. Çdo lloj medikamenti që ata e bëjnë me prova, prova, prova, prova ekzono. -so Pastaj çka thonin von? Thot, për shembull, që shumë banësorë këta nuk e kuptojnë. Thot, a ki pa po, kish efektë anse ora. Buti si se s'i të kuptua. Ai thonë Allah, kishën e provuën. Ka mundi të mit, të mit. Çka me bëonë? Thotunë nuk ja di kit efektet që ka kjo. Për shembull, ti kur apinë go tu me vetë dikush, ka dhana, para se me pi. Ai ditë Se, për shemblë, nëse kije shumë temperaturë Munë me bodam, shumë ka shku me një vëlla Po ati ka shku me një, se ka provuaj A i dim kitë efektit e ujtë në drupë, nuk i dim Nuk i dim, o lezër Por këtë asy, o lezër, thonë që i khusam dhe i mije Le vërdi, 100% Allah i në dunion nuk ka zbrit A diqka i pje, o lezër, kja Nuk ka beti diqka që pje Vetëm se 1% dame kija ti, pa tjetër kime pas Vëllabe, me hangërësin, më të shnet apo masnash me bod me angul ama mora ka diçka se më skaktua patjetër ne ka diçka më skaktu pse sepse pastër 100% kur djon mos me të bodam shkon këto njollës çka hajde djejë mënoje se pashemi te meditimi mënoje gall cili sano 100% pa dëm që para se më me mënoju se ta shkëne vak mënoje po ka mënoju diçka te përmejë i mëndemi ja ka mënoju për këtë punë ka thon hajde mëno na imanin a mëno na imanin se as pastër do dë, vi Mi besu allahot Mi besu allahot A kodish ka ma pasër se që gjënë? Mi besu për nga mellisë Së ka ma pasër Mirë për thot Në këta Kodish e dome Cërët janë dome Aishka s'ka besu të rrej Aitë do me të bodam Këtë dam dhe kje në paket Së mund është me më hu të këta Dikushtot përshim Ake i për thot Si t'i ishtë besintar Këtë dojnë Por gabim on kjo Kusht ka thonë di kështot Kjo anë gab Po, a nuk kam ka mirë me besu O, mira me besu O, po shka mi bati shkas beson Më paket e kiti kur, kur ti beson Me të rejtë shkas beson Andaj kjo ka, quhet kap tina e Mitësimi dhe armitësimi Pse pëse ti më paket të besimit e ki Qëkru në ti Dhe kanë me të rejtë shkas besojnë Kujemore ku me vëllot të këta A nuk kam mirë me besu Mira me besu allot Po më paket e ki këta A bo, më paket e ki Kur ti beson allot Shë i ta unë me kryftu Paket e ki Në natëje plot po me njerëz, për shembull, masi të fillojnë me udhzu, masi të fillojnë me ofal, do ta bë tokërie, do vëzëse si kompasu në ngjajlet. Po çka kemi bazë vallë kondos me iblisin, çka të mëoj ai? Ti me paketa xha e ke pas, mos vetë do dam. Tash, momentin që ti konsumon iman, çka ti fut zemër lëvizje pastërta. Dush me nxerr ato të tjera. Për këtë ashtu udhëzën. Po çe i kushtojnë dhe kjo është dobi shumë më më, e madhe, zotë. Nëse ai meditojnë dhe mendojnë, s'ka ndonjë pas të dobi kur gjog. Iq. Për këta sy, edhe ushqimin që ishtë të di më kajim e lgjozije Matë shëndeshme që ka tje konsumon Të te ka një pasoj Cile ashtë ajo? Dersa dal e jashtë Një pjesë dhe të me metë mrejna Një pjesë dhe të me dal e jashtë Tu u fër kuke, tu u silë Mi amor, do bitë, gjak i jatë Ushqimit mirë A mundë me danë një kushkire Që ketë ujt që është mirë e ku në pi i shalas në ljash kormo E jas mundë Ba dhe dhe t E në akhirat ndryshon ma vejti Për këtë asyje ka ardhë Se Djërsitja e Banorit të gjenit do tjetë misk Pa të tërmu djërsit Ama Allahu që la e shëndron në misk Apo më parfem E në ketë du një Dhe zër kretë senet Matë të mirat senet shkaj ti po Keni po këshimu Me thonë dikush E që ketë haj jam të pritë që dhëtë vjet A në në vështë të shire Këtë haj këmu njërs Po e mirë shumë Këmu n E dy kështë, a banë me hangër të shka, pa u dirësi. Nuk banë. Që nuk banë. Nuk mundët. Së shte mundër. A bo, t'i edhe kur falësh, vepër të madhje të bo. Lodhësh. Për nga me rështë amësi shka arë, dhe zërë, në hadith. Wërri me të kademe, vepër më të mirë s'ka. Thot, Aisha, ju ajen këmët. Këmët, ju frinën. Se, nga ibadeti madhë ndaj Allahu Subhanehu, vëtjara. Për këtë as Për këpizimi i të menduarit Qëfar është ësht, rënditja e disa prejgjërave në tru Dhe këtu leze vlejtë për qdo rënditje Për qdo rënditje Por shimu leze e, Të mendituarit Qëmu tje e dë gjëndja jet Fjartë Allahu Kullu hu Allahu ahad Dhe kuptoni di shka Por shimu Përse djetarë se kuptojnë një do lho, të një të një A thëtë allo ka dalë Unë e tim nuk e kuptojnë atë një pas 10, të një të një të një të një t Nommas nuk e kupton atë njëjtën. Unë do t'i kumlexoje 500 lira për çka të punoj, ti nuk mundamë më me menunë sol. Keni bota disa për shemund, ti ket provuar diqë kan? Thotë, çka na duhet neve hoxha dhe dietarë thotë. Unë vragu do lexoj. Po nuk mundunësh, a di pse nuk mundunësh? Saçi nis 100 veta të menun këta. Çish mundunë për shemund, marrë ditë me mështrin, i doktor. Atë thotë vë, çe pas 20 veta baj kët pun. Çish mdhut ti mua në hapat nisoj dhu, e kuptoj na çish mdhut. Unë atë figurë baj kët pun. Ai disa jam lodhur në këtë kjet, në këta. Unë di shumë gjëra, në harf me a e di çka bëj. Ti smu nës menditëta, pse se smirrësh me këtë mund. Dhe ti sa dush për shembull, ti sa dush me menun, prapë smu nëncial, çka më rëzejnë. Marr atë niyete. Edhe kish ka të shkojë ndërmand biçtë ajit të shkruaje. Shkruaje kë. Biçtë ajit bëshë marë el fatiha, elhamdullillahi rabbil alamin. Mund të shkon ndërmand biçtë ajit të çkion, çkion, çkion, çkion. Rregull, bëmo fletën. Hajde e tjojnata e mbyqim. Shka ki menu ti, dhëtë Allah, po pës, pëse be ki menu kështu, ka pima këtë kjo. Së menohet kështu, ti du kadaleve, pëse, tëtë po, ti si pas kësë, bazat e të menumit. Për këtë asy, o lezer, kjo është dalimi në mes, atyre të cilet imri një kalon të mendumit e të gjikumit me menjët që nosht, dhe mësati i cili, na jari të ku, kujto, që i shkeve a jeti, a, të sa të të kujto të ti, a, ja. A i gëdhët kërë ajeti le zonë dhe gëdhët herë e ka menduë për, për këta jetë se qëfar kuptime ka A ti as të kujto, ti plohë të jeti Për këta sjove si, zërë shumë rëvanësi që ta kuptojnë ashtë që të mënkaj me gjëzijet Ti mullinin mënësh me pas A ma dhatë brumin se gje Brumin nuk e gje Po shemë uvezve Dëven një qështë e për me menduë Qëfar do kofë problemi? Familiar, biznes, jetë Për të nësi jetës Sa ajete të kujtojë në qatë problematik, në qatë moment? Nga ja, po, mu bon, i sinqerë, asë një. E mirë, thotë që e hëllë sa më të e mirë. Gjdo problematik qështje, mesejle që, e kujtojë, më vini me mija ajete dhe mija haditën tru. Dhe fjalë me cindrat ulemave më vini në tru, dhe thomë, cëllën është e përshqat me përshqët problematik. A du të vinë të i? Ujtë du të vinë, allë. A di një përse, kjo dhumëtia Allahu Subhanehu e tërë Por që e një përse Ka ardhë një djetar i madhë E ka basimin e buzura Edhe e ka taku e abdullahi Ndjallin i mëmahmedi Edhe këtash më nga dzu A i djalli vete ka di se bëbë vete Shumë i dishëm Këtash më nga dzu Që i dhënë me Me shifra sa deaj Edhe i ka thon O djalli em A e disa di bëbë jët A e dis faril mi ka bëbë jët Ka thon bëb I din një milion transmitime Një milion Kjo shifra, tut shifra A i transmitime i ka dit ata самые, A ti shka transmitime në vëzër Zingjir njerëzësh A i ka dit një milion zingjir njerëzësh Qysh bashkohen Filani pë filani pë filani dërte filani Filani pë filani dërte filani Tërte për nga me sëram Një milion qyshë i ka dit A më që për në më tash imrrr, Imam i më regjevi Tho dhe shumë pre njerëzëve të cilat nuk kanë pranuar me ndjek njërin prej katër mjedheve, thotë se nuk i kanë kuptuar thellësitë e fjalëve të tyre. Çka kanë bë? Sikurçi plot bënëse, apo thonë më nyadiz, po shkaqafon me shafia, këtu ka Evropa ka thonë, shafia, ka thonë ki. Lukë, thina, ke. O vllo, shko më ndroje mendën, luksin a ke diçka? Ndroje komplet. Ç'i dhunve jam i mam shavijut kë por çhemosa, atë tjetrës tjetër. Tjetrë, pse? Se ti nuk e kupton çka thotë kë, kë e di hadithin. Kë e di hadithin para se më le të dhe babajshi jot bashkë këti kiti hadithe para se melek ka bilajot e komplet. Ama ka menduar ndrisheve, ki ka menduar, ki ka menduar në hijen e këtyre teksteve, ki ka menduar në hijen e këta haditheve. Por këtë ashtu ojë zën, nuk është e njëjtë të menduarit e një dietar që ka shkruar vetën e vet në fe dhe një oni, çfarë pse kur ka vak menon. Ato shumë e thjeshtë. Çdo problem kujtoj, që ka kujtohet, çfarë dush meseti? Çëm për update-in. Kush e transmeton hadithin e update-s? Bao i sinqert me veten edhe e shkruaje, nuk e di ta. Kush e thotë zonë ha ditën e abdesit? Kush e thotë zonë ha ditën e namazit pejgamberit sa sem si u shfar? A të kujtohet? Po dikujt më javonia 10 saat si kujtohet? Dikujt më javoni një muj si kujtohet? Apo jo më vet thotën telefonat që celular ke, jo, asçi googleon, jo. Ti ti ti vaje, çeliaj çeli është haditi i abdesit, që ti e marr pas harr ndit. Se diolla. Po qishë qish për të qish kujtojnë Po s'për të kujtojnë Po për po, po shtirë se për të kujtojnë Për këta si jo dhe zërë Tërtibu umurin vidhihin Mi rëndit qështjet në Në, në tru Ta svetoni më më kurdubiju Rahimahullahu teala Nga ebil bakhtari Se një ditit dhe ka i Aliju radiallahu anë në gjami Në një prej gjami Dhe ka pon një njëri të mbojt vajz Të mbojt të gjera Edhe I ka thonë, Alio radhjallahu anë, ka thonë, kushuk i njeri I ka thonë, fëllani bërë i fëllani Ka thonë, paska hibë këmë e kalëzur kushkana Dhe më ka dini kushja mune I ka thonë, pse o prisip e simtare Ka thonë, vetë në këtë njeri A edhin pëzulluësin nga pëzulluarën Qur'an A edhin cëllja jetë ka ardhe e ka shfuqizunja jetë jetër, a edhin Por shemë, fjallë Allahu gjelën Qur'an Ja jo le dhine, amenullat, teqrabu salatu, vajnë të mësukara Auj, të cëtë të keni besuar Mosin i namaz duke qenë pia ona Kjo e në kurranë sunë në nisa Kjo a jetë së punohet me ta Zgucon kur kush me punu me kjetë ajetë Ama kjo a jetë lezohet në kur alë Ka të nga, e di ki qka ashtë Nesë i khvel me nësukhë Pëzullu e si edhe e pëzulluara I kanë të thonë, po ta vetna Hajde ta vetna, hajde di këtonë se di Ka të thonë, a ju thash Pakëse leoj od manageru. Çish, çish më u ka thënë Kurani, kis, kus, pa, kurani. Aba, zuth, që ju kusht po e kupton Kuranin. Apo, ti më ndje ajetën e Jezus, çe ajo loja ka thënë Kurani. O, ka dalë zbunuar për këtë ajet. Çish bënu? Po ti, tash të të të ka xhuet gjithë ato shkenca kanë kaluar të sa zbunohet me këtë ajet? Ësht Ësht sigurisht më sku tash të më egu më thon. Pse, pse, pse antibiotik? Pse antibiotik? Apo, sikur që plot për njerëzve i pyesin mjekët Pse antibiotiki, kur antibiotiki, kur përkvej e të fjali, që ajdi shka antibiotikë, kundër jetës, të shtë ajdi të të është me mëshnosha me mitë, a me mëshnosha me mitë, ajdo të kundër jetës kujna, anti, a është kundër, anti, biotik është jetë, kundër jetës, a ti e marë për me jetuë, e qësh mundët, ajdo të kundër jetës virusit, jo tije, Ah, e e po të të të bashë kësi, aha, ajë aj, aj, du të mishnosh njerëzë, du mi mjeku njerëzë. Për këta shi, o, zër, janë gjërat komplikuara të të të të njerëzë i kanë kan shtri, i kanë menu, i kanë kan bo shkensë. Dersa na përshemull, më nëmë e përshemull, se pa na kuptu unë e këta. A bo, përshemull dhe zërë, shkensë e haditit, shkensë e haditit për nga mberi sëllashelle. Qësh i kanë kuptu djetarë? Që kanë kan bojë? Për çm, ai ka mbledhur vëzër njerëz, çky çky me çta çta. Dhe kur kjo kitë vëzër është punën e menës të madhe, çka thanë Allahu me vëll xehabi dha, ka njerëz të mdhall që Allahu i jele ka çu për me rujt fjalën e pejgamberit sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Por kësaj si, vëzër të medituarit apo të menduarit është operacion ç. Pas këtij operacioni nxjerrët ilmi. Ilmi fiqhu vëzër, fiqhu. Juridiku i Islamit kuptimi thes në islam pikë ka ardhmët me mendumit mendumit por këtë asojë lëzër që është ka bërë ne ka ime xhosia se mos më çën qiasi në numri i madh i dispozitave bin bin por ti Allahu jo ka përmend Kur'an vetëm rakia se e pi e ndaluar po na me kët rregull apo me fjalën e pejgamberit sa kullu muskilin haram jdo të jdo të sencka deo haram ti me kët me kët hadith dhe me kët ajet që e ka ndalu alkoholin, ti i banë shumë, djetarë i banë shumë gjëra haram, se, po po, i letin në nësoj e kanë të, i letin nësoj e kanë, habo, për qemu, arabët, rakijën e kam përdojnë ma shumë di për rushit, edhe i ka qëtë khamër, habo, khamër, dhe, djetarë, një nëmëri i djetarën, kanë thënë, rakija e prejme në Kur'an është ajo e rushit, Ashta e rrushit. E dietar te je shumica drnuse. Far kan than? Kan thoshte vërtetë. Allahu Xheloa ka ndalu rakia e përdorshme nat vakt. Por shem, për shembull, ose dikush e marron pië dardha, i be hallalla, jo. Pse? Sepse kan than po i lejtin i soja, qallai pse? Se ka ndalu Allah, pse? A pi rrushit pa? Jo, jo. S'ka pas li të rrushit. Se rakia marrohet me mënyra të ndryshme, me më temp të ndryshme. Mir po, e përdorshme janë nat vaktto kon e rrushit. Për këtë arsye Kënë thënë djetarët, fjarëa për nga mbedi sallës e në lem, kullu muskirin haram, zhdo sen shkatejo haram, është leqë për matjen e e gjërave. Si bëhet kjo dhe zërë? Të me nduar, të me nduar. Por shemë, por shemë, që shumë dëroga haram? Që shëtanu le matë, mini fjarë, që droga haram? Në kuran nuk përmenë dëroga. Në kuran nuk përmenë dëroga. Më këtë djetë, së përmenë. Por që cil, no, rakia menjo, droga menjo. Ësë për bashkëta e drogës, e rakisë e drogës, cila është, cila është oshtë dehja. Dehja. Dehja është deha. Deha. Dhe deha urosh cilësie për bashkë. Dhe kur gjatë tjetër si dallom, atëra kjo bëhet haram. Me çka bëhet haram, se enja soib. Em mendojmë se kjo është, mësoj se kjo, për këtë arsye bëhet haram. Për këtë arsye si jo do të shkoj këto rregulla të regullat që kanë ardhë në fe, ketë kanë ardhëme si rezultat i, i të menduarit. Për këta s'u si jo lezër, euh, Allahu që i luara e ka lafdruar shumë në Kur'an të medituarit. Gjithashtë të lezër ka ardhë në Kur'an një shpreje cilë e është e njëshme me të menduarit, mirë po është e dalushme përësaj, edhe është të dhekur, dhikri. Shka vajna, subhanë Allah, elhamdur, a këtë dhikër. Mirë po vjenë, Kur'an në shpesh euh, Je të fe kërun edhe je të dhe kërun Meditojnë, mendojnë dhe kujtojnë Abo të dhe këra me kujtu A të fe këra me mëndu Cëla me e vlepshme se cëla Kujtimi o maj ma sësa Meditimi Dhe kulmi i mendit, meditimit I njizur me kujtimin Cëla është dhikri Krejt që ka sëjnohet përej ajeteve dhe veprave dhe çellimeve të Fecel-a më kujtu Allahu. Wa la ilaha illallahu akbar me me me me dhitu dhe me përmend Allahu xhallahu është më e madhja. Për këtë arsye thotë që i xulsoni të mi rahimahullahu teala se Allahu jilash bashalla Kur'ani e përmend çellimin final dhe ajo është dhikri. Përmëjë Allahu subhanehu ve teala. Për këtë arsye ju thotë ka përmendse ë disa prej dallimeve në mes dhikrit edhe të medituarit të mënduarit e parave të i rëzët cilë është është se dhikri ka të vajë me qenjën e Zotit ndërko që të mënduarit ka të vajë me qëfar me meditimin në krijimin e madhështive që ka bërë po Allahu Subhanahu wa Teala përshem u dhe ti kërë përmenë Allahu Subhanallah Subh Alhamdulillah Allah. Allahu Akbar La Ilaha Ilallah ti e të përmenë dretë për dretë Allahu në madhë Gjelle Gjelalu Momentin që ka janis me mendu Për kriimin e Zotit dhe argumenteve Zotit Kë e një të zona e të fëkurit Apo Për këtë asyru si ka në ardhisa për i transmetime nga pengamberi sëllës ellëm Tësit atë nuk janë të sakta si hadite Por janë të sakta nga fjallë të sahabët pengamberi të rejës ellës ellës ellës ellës Se kanë ardhë në transmetime që mos meditoni në qenje në Allahot Por meditoni në kriimin në Allahot Sepse dhe zët Baza e të mënduarit cila është Mbledhja e të njajshmës me të njajshmë Edhe e, e jep rezultati Apo kjo është si kjo Pas të të delë rezultati Pse nuk muina me menunë Allah Sepse për me menunë Ndi diqka dushme pas ndi kalot Para prak që i njajnë A i njajnë Allah diqka Jo, që shme menunë ta Që shme menunë ta Por shemo dhe zë Që ta kuplënë Kur ty e dikush të tatë por shemo ka shku e Kujdi, në Amerikë, në Indi, në Rusi, në Europë, në Australi, në një detit të madhë, një ocean të madhë. Edhe, thotë e këmpar një detit të, deti të madhë, ose këmpar që ani, thotë, ti se ke pakur e që ani. E ti thukë, qështë ishte do që ani? Thu, shka me vadoa, një ujë madhë shumë kërë që ka po që ani, apo një deti madhë nuk ju shumë ke funi. Ti përme e parfiti rukëta, që ka ban? Ki pa një copu i të konë të pletë në grobë E merë këtë gropën me ujë, e gjanonë në trumë a që ujë, uh, madhe, e më nëtë, gjithka qështu du të mirë, a bo, e mirë, dhe zërë, që ka bonë të ti, që kja te fekurë, e ke morë ujë, a, ah, unë e di shqibja ujë, ose ke po liceni, që ka dhu si liceni, a bo, shumë me madhe, e në regullë shumë me madhe, a ma te e kini kalëb si reti, e kini kalëb si reti, a bo, për këta si, dhe zërë, i bënkaj me që zhjitë, Çekur të na thojën xheneta shumë më mirë, ti me thonë kjire, që shtu më thon këtu, vetë çështojmë kon bollat. Po nëse ajo është shumë më mirë, ju sa është shumë më mirë? Apo, atëra nuk, çish ka thënë Ali sallallahu alajhi, s'mund të çirimë me para, së, nuk mund të s'ka pa. As vetë s'e gani, as ka po, ardhmë në mendje. Nuk ka ardhmë në mendje. Po shem ovezën. Shpastaj ana shohim gjerrat të së cilës për shembull kur hecin nëpër butunja, shumë thon shishë pas kanë drejtë, vetë Samire pas kanë drejtë nand son që shko. Për çse na teksa vota. Për shembull njëri vëzën, mi mi pas skalzot di kujna. Për shembull para, para 200 jetë. Para 200 jetë. Se për shembull i thona osh një xham plastik e vogël, apo për shembull e shtypi unë, apo për shembull folim me 60 dreta. Para 200 jetë. Këto na valla, po mua më ose seri folat, zban haramian folat. Amë ai më ardënnisë vallë do. Bakur. Më thon di kur shem, më thon ti dikush, ë a ditë se telefoni për shembull mundesh me fort pik këtu në Amerikë. Ti thotë shkoj të ngallazoj. Ka të shku. Bak, mi ka thon se dikuina se për shembull me telefon mundesh me fort pik këtu në kontinentin tjetër. Thotë ti të më dhon informata, kot të mohabetun e dikta. Ë, ama para të di që të çoj akon gjë. Ai ai ka pos problem edhe me menunë për shembull. Çish i kish rrova Allah qaj. Ose për shembull para para se mëo aeroplani. Mi pasand dikuina për shembull qyren. Ka më ard puna qëmo, kam har punën. 300 veta me nivën kanë me hip, me hacker, kanë me fluturuar në më tëmit kilometra larg tokës. Problema para kontra ka 300 veta me me me, me di dukta. Mi thonë se dikujt na, a është se 300 veta hipi me nivën dhe fluturojnë, po ndranë fluturojnë. Por ditë, s'ka donjaja as minutë çditë na lë fluturimin. Am ata shposë të ekisë rëti. E ta më thonë monument. Për shdo se në shka e kini syret e menon një tjetër E zgat syretin, e zgat, e kombinon Djetar ka thonë Për Allah, nësëmina me menu, se s'kina asti syret A kipa, trung një kërmonoh, që shmurë për më konë Allah E i bedo syret, e ja, nuk e qështë Andaj, thë që i khullu sa më të i mje Se përgjigjën Më të mirë që është dhanë Për me menu, Allah onë është përgjigja e bohanifës Rahimehullah I cili kë Në gjdo si ratë që ka të vjenë në kryje sa qashtu, gjdo të pa me që ka të vjenë, a më nëtë më kamë shemë, njëre i menonë, me menin e vetë, i magë sa qashtu, pëse lejse kemi thlihi ishej, së shkurë gjësë ja vajë, si kurë gjëhisë dukë ose ja vajë, a ju këri uësë, nëjëna kryje e sa, ti shka do që menonë dhutë, i magë, qësh i magë, sa i magë. Për këtë arshtu i vëzër, zona merë, zikshme, të shishto shekhë, samtë e mija, është me në mutlak, me ditu në mutlakë. Me me ditu, a gjë ku, o është e pakufinë, që shme menu o dhe, a gjë. Por shemu, emri Allahut i pari pa fillim, i pari pa fillim, të është hajtë e ti menoje, zona pa fillim. Këtë e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkët edhe ta shemenon para një që milion vjetëve, hajde pia gjehu, këtë e dhe një që milion, hajde pra shkojmë poshtë, shkojmë, shkojmë, shkojmë, e supozoni bonar, fel, fel, ale, para një miliard vjetëve, 500 miliard vjetëve, a i thotë, ja, pa fillim. Si bjeve pa fillim? E thotë që i khlusan të imi, gjithë të mund, komendja mund, nuk mundet me dhe bërtu anena, vjen dhe kri, subhanallah. I madhë është Allah. I madhë është Unë nuk këmi me jesë mollë Tërë unë janë nuk shkonë në lamë Ku këmi me shku mollë? Apo, për këtë asyjo dhe zërë Për këtë asyjo dhe zërë Të medituarit është në zonën e kryjesës Dhikri është ku? Parmendorit e Allahum Parmendorit e Allahum Subhanehum Subhanehum Vëtjale Gjithashtë dhe zërë kanë danë një sabrit djetarve Se Dhikri Apo të dhekuri Kujtimi qëfar është, është I meditimi Por shemë u dhe njëri ju dhe zërë mendon, mendon, mendon Dhe delme në rezultat Qike rezultat e është kujtimi I cili voloset me dhikër Voloset me Me dhikër Njëri ju, thotim e këta ime që zhje Me mendu Në gjdo sënë shkën ka kryo Allahu Ka me e quen në të dhe kur Në kujtimin e madhështi sa Allahot E në fund ka me apru dhikrin e Allahot Njëri ju dhe zërë Njëri ju dhe zërë Por shemë u dhe zërë bash me mendu për trupin e vet, ç'gjë s'tan çka është vendin në vendin e vet. Shumë sa përmendim na një një prej eh legjëratave të çështjeve meditimit do ta bëjmë diçka me medituar. Diçka me menduar. Po shumë gjëra që me menduar. Dhe është një problematikë zonë njerëzve që që çdo dimbo kam logjie, njeriu ka dy fusha ku mendon, por dunya është për ahiret. Shumica e njerëzve e kanë hartu aparatin menduos dhe fuqin menduese në dunjë. Për këtë arsye ti e xhen, e xhen. Alim, dunja, gjahil në ahiret Se ketë menë në kargjumë dunja Me e vetë një dinarë si hik Nga thotë në madonë që këtë dinarë E këni pa për shembo Me nduarit e trektarë, me nduarit e njerëzë Në dinarë thotë së në më mashron Për fej, shka dullë balmeta Se së është alim në ahiret Gjahil Alim në dunja, gjahil në Ahiret E mirë, shka dhoti me në kaj me gjëzije Thotë, njerëzë Si kur ta përdornin të menduaret Në atët shka e ka kriju Zoti Si cëllisen shka e ka kriju Allahu E kishu të Zoti Apo Por shumë një për meditime Në frikë që i kam leghuar Një një për medititare Thot Shkenca me të gjitha arritet e reta Shkenca ka arritë qëmë Kjo për pikëmërije, matjeve, kret, numër Ketë gjithë shka numëra apo? Me tatime, me, me konto Me kret në bilancësht Apo Këtë është duke, umot A ka rritë mi mot Gjefët të dënjojës? Gjefët, sa ka gjefët të dënjojë? Ijo Ijo pra një shkifush ku atës mërën Ijo është ishtë Allah e përmen gjefët në këra Vë mami, wara këti Ska një gjefët që bje Allah e di Shkenca se di Sa gjefët i ka dënjojë? Hinë lip në gëgëm A ka rritë shkenca mi nëmru gjefët? Nja, e dyta A ka më rinj shkenca me i nëmru sa zalli ka ndu njo Sa kokrë zalli Vesh me një deti Jo ma shumë, vesh me një deti Po ajdi sa detra, po ajdi sa të qëjone Sa zalli ka ndu njo Ska rinj shkenca, ali o s'ka aparat Përqëm me e shluhe Aparatin, veton, qëtu i pas për përshimull Kujdi Pas, pas 10 mil janë zall Nuk i dim Pse, si gjahil Ski ta katë me nëmru e Ski ta katë me nëmru që kasu Për këta të që gjithë, gjithë më në univers ka me pas gjëra që njerëzit me kitë avancimet të vetë ato që tu, sun hi o më, nuk mui me hi e, pëse nuk mui na me hi, se djegëna Shiko, njerëzit ka në mëritash, aeroplan, raket, satelit, këndë regull Pëse nuk i shkojnë më nga dilin, pëse nuk i shkojnë, pëse nuk i shkojnë më nga dilin Dhe gjënë e ketë teorien ngrohja global e kështu më rra Për dhe që këto me mui dilin, që shporet e këshin bo. Çikas na duoc, çikas na duoc. A mash di problema. Veznia fona. An ki po qe shkenza qe folat. Vezni problem na, na shpresoni, na shpresoni ju. Shkësh shpresoni? A me thot kur i afrohesh diç djeg. Po me do, do, do, me thanozish <tik> bora ta. Kur ti afrohesh sot ai djeg. Po për këtë ashyllë zë Allahu thot se el shamsa wal qamar e ka përmend diellin dhe hënën bi husban me përpikmëri të plot karnë në univers. Por këta çyllëza gjithmonë marrën në univers, kamë pas gjithçka që njeriu dha kënd rregull, na kanë avancuar shumë. Po këto s'kanë avancuar? S's'kanë avancuar sepse njeriu dhe zëror është vetëm një qenie e dobët që i ka mbledh disa presenave dhe ka formuluar një të tretë. Ka formuluar një një të tretë. Por këta çyllëza sot njerëzit për shemb magnitën më shumë prej avancimeve. Por krejt çka teknologji thëjat në një bazë, çka Allah e ka parë në Kur'an. Apo vjen në bazë, cilë është ajo vështë? Për shembull, çike telefoni sipon pa bateri. Do bon, të thonë, kish kënda e iPhone-it, e Android-it, e kompjuterit bllokohet mos me bazë çka? Rrim. Po të pa bateri valla kjo mund të jetë përhëshme më no, e majt. Po e vështëhë. Ëmir, bateria nd rrim, në fushi. Rrima në, në ujë. Allah u josoa wa anzala minas samai ma'an Allah ka bënt ujin ju shka bani mesalle me ata po, a mesalle juve po ai ka bënt ujin a mund të pa rrim kjo me punosh punon valla do madhon kithana vërtpë për rrimës për ujit për fuxhijes Allah ka përmendën fuxhijën për këta zhvillos Allah përmend një burim nga kë burimi pastaj mirën shumë shumë për gjëratve ai dent për shemund për shemund dent ti palaço ja televizor dat ai ka përmendën Allahin te, telefonin Kur'an oh subhanallahu leku ti do morr më rëvesh Po ki spunon më rëve të gazdën e këtia Punon parrim ki A jo jë thët, a ka parën e iPhone-in A kupton të ashtë, si, ki Njërzit falashu për për men Ti thë, o, edhe aj gazdajot Pe pranon se parrim Kotë Kotë është parrim A edhe planit pa i vënu Lën, djekse Spunonaj E mirë thët, po këtë lën dhe njekse Kë e mirë një, në rabim I ka shluo alloja që si qeshme E po mirëvon kit këto këto teknologji që ai keni bë, kur shkojnë apo në aeroportet e Amerikës, kë ka insin xhanata që të më ka, që po bon, këtu sa hajëmo. Po më vjen buqë edhe plani që ai arti më prit. Po kimë naftë punon, me naftë. Naftë, nafti, veç shirit mundi po, më bë këta. Afshirit të punon se s'ka arrim. E këtë rasë Allahu, Allahu që s'ka thot, po më ndaje pa. Domethën Allah e pa s'ka dorë këtë me naftë. Çka thon? T'a ndal rrimën. Ta në rrimë, në nëllë gjithë shka. Për këtë asë jove zërë, thoti mënkaj me gjëzijet, gjdo sen shka ka kryu Zotit, është argument për puqinë e Zotit. Kur të mënje njerë me menu për puqinë e Zotit, funni i kësajnë është dhikri, subhanë Allah. Për këtë asë jove zërë, në namaz, në namaz, më ledhen krej të adhurimet në një pjallë, cila është ajo nësejzë, shka thuti, subhanë rabbi el ba'la i pastor nga të metat është zoti jemë s'ka ma të lartë s'ka ma i lartë a'la s'ka ma i lartë ka thambe nga meri sallallari sallem va enda dhahir felej se fogu ka këshejë un ka thano Allah ti jem ma i lartë përmi ti s'ka kërgjoh kjo dhikri lëzër, kjo është dhikri gjithashtu dhe zër uh, ka përmejnë djetarët edhe uh, gjerët të thjerët se të kanë bojnë mes dalimin në mes të uh, dhikri edhe من دوره صديق من قيم الجزية دوكا برمين نشبهين من في الله صلى الله عليه وسلم سورا قاف أيضا 33 فضال الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطاشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صلى الله عليه جل وسلم صلى الله عليه وسلم Po, po i para juve i kemi shkatru Sa Plot Sa popi ka shkatru Zotit Të bare kjo e tëra Thot hum e shetë dumin hum Batashe Janë konë matë forë se ju Njëri vëzër s'ka njësë një metrë e shtadet Ja Ka njësë sa Tërvët metrë Për nga më bërë në sëllëm thotë ka thonë Ka qenë ademi gjëshdhët kut Kutë të gjus Gjus metrë Gjashdhët Tërvët metrë njëri jo konë Dhe, dhe këtu prap i përmemi nisa karagjoza dhe palaqët që u talnin Shikoni këto fetarë të musliman që katojnë ademi Kur del shkenca e krujnë kryen Shkenca sotë katojnë të thotë gjurë mët E njëri ju të regojnë se njëri ju e konë shumë, shumë i gjatë afer të ropë metra E po pse, pse që eshin kur ti ju katojnë fakte Pasaj a, a ki pa ato dhe në të fulle shkenca Skenca për talladhasa kimi thonë, skenca punon vetëm favorton. Kur jo, hiç kur mos mërzit. Le të shporcellet këtë kanalën skencore. Ato punojnë vetëm për muslimanët. Sepse nuk ka diçka që ka thotë Zoti dhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, as-sadiqul mazduq, ai t'i kur nuqrain alayhi salatu wasalam vetë skenca po ka më thonë, mirë kanë këto. Çështu po del. Po çështu kanë dal, çështë më nove që kanë dal. Shikoj që ka dhënë Allahu u dheu, thotë sa i kenë shkatrur na janë kanë më forcë jo. Më forcë jo vë zë. Musa alayhi salaatu selam kurë ka pa po ato digrate shuaibit, çika të shuaibit, i ka pa po dy bunara, edhe ka pas po bunarin i guri për me. Edhe ato grajëmt doptas kanë mbyt me gurrin, edhe i ka pa një një bunar i çelt, ato njerëz u i dhan baktisëve ujë. Edhe ku afrohu Musa alayhi salaam ka thotë, ju shka bani këtu? Ka thon këtan dy bunara pipisni me largoni, jasht pasaj na me go. Ka thon atja largoj kët bunarin tjetër. Ktu këhamun po rrot metra guri. 10 metra gurri e vnun bunorr. Mosha ka punënike. E ka kop, e ka larguar. Ajoj, janë çuditë do shikaj ka. Gjëre e ka nuke. Allahu Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kur e ka shtin njërin. E ka shtin? Ës sikur tash apo boksi është haram se e din. A amuni me paramuzor, për shembull, më të fortë ish ka në boks. Ku e diu ne kush është? Ai po shemo çaj më i fortë me trenja 10 sa që është fundamenti i menjëherë. Musa do të zëvendësohet pas tij çajç. Thot Allahu janë për Musa. Fa wa kazah Musa. Veç ështëini Musa, rrai dekt. I tekto vëzat. E thashë njëra të skuja koha bësh të taka. A kodi që është çka taka. Lehet të shkatojë sërë të ka pik kampinjë otomancia muskula. Wasai nat trushum ngon gjë ashtu. Për këtë arsye kjo çiga kur i ka shkurtë baba vet çuaj bi çka than. Po baba jam. Shpesh të çike shumë fortësh. A dejtavësh mësh Në asë ku ka nga ka këshirë, asë ku nga Në mërë, njeri jo dhe dhe ka shku të u dëpësu Jo të u forëcu Thodë Allahu Gjelalu Dhe kanë vazhdu e njerëzit Për qafirat u Koran Për në kabu fil biladi helmin mahis Kanë këshirë me teknologi Me avancim A mujna me me hikë Në këtë këto ka kujtim Për ata i cili ka zemër Apo dëgjon me vëmendje Dhe është dëshmitar Thodë i bëkaj me gjëzije Njerëzit janë tri lloje. Lloji i parë është i dekti kompletnë zëmr. Thotë ky nuk ka me çka më kuptuar. Ky është i pari. Thotë përkatësia e Kuranit për këtë zëmër. Kripon njerëzit të vdek, lexoja këtë Kuranin. Qotësh. Dhe e kapun një shemb pejgamberi Jon Sulajman sallallahu alajhi wasallam për njeriu jo, në, së në vdek, i cili s'përfiton kur djo për Kuranin, çfarë shemb kapru? Ka dhan ka sikur shiu me marmerën. Marë do u jeten marmerë. Ali inshallah mos po dal lule, s'dal. O çavon me der mermer bariova kë, se mermeri o i i i bllokomos. Kë kame është i uinjta. Apo, thati më kanë thënë, kjo është njëri e parë. I, pa. I dyti, i cili o, ka njëri i cili zemrën e ka të xall. Dhe koga dëshmërimi me kuptu, mirëpo thot nuk i kushton në rëndësi argumenteve të Zotit xel Gjell xelaluhu dhe dhe fakteve të Zotit i Ciel Allahu subhanehu ve teala. Por këtë ashyë thotë kjo është i angazhuar me diçka tjetër, andaj nuk përfiton. E kjo është lazer një numër i madh i njerëzve të cilët me bamum qetësua apo morrin dash që do ta vim se qetësimi është prej shkapeve të menduarit pa qetëcunia zon mendon ai kemi pa po vësur njerëzit njerëzit kur janë nervoz apo këto psikiatrat po nevet ka e ka kallzu për nga psikiatra siguro njëriu i nervozë sin e parë çka do të më apo përse më bëu dham me qetësua me qetësu pe ajo t'u ka dhon ul ulën ja pastaj me rabdes Nëse se funksionon, shtrinjë komplet. Psikiatrat, sot, kur i morim shimëve tajtu këto, që ken temperament e njëzit smutë e kështë mëra, që ka dhënë, hapi par i psikiatri, psikologit është me qëcu pacienti. Si ta qëcu, si t'janista me bon, na me bon, mua ben, ha, mësani, unë e të kam pun me ta. Qësë është problema jo? Projeje parë si labezer, me e largu këtë zadhë minë e nervozës, mësani, isme menue. E nabezer me njëzit, qëfar problem Mëja ek mënd të parët në stop që e i ka Mënd të graq që e i ka në stop Mënd të muzika që i ka në stop Mënd të duqan i veç që i ka në stop Mënd veç që i shtë boje trekti që i shtë boje pare që i shtë boje për kësaj dunjaje Me bë mëja ek të që këtë grumov për ngezës të këtë hijabin e mad A tërë a i kipo, kipo njëri një kërsmu o të dhe zëmë Këtë ma vete të ndronë Këtë shimën? E shimë një kursumë, veç nosh kur keve is nosh kur keve is nosh çka bona pastor this is a common snake of the ages fjalla zonit mar banon banai gora me me jetë banai gora me me gjërat më të shmuara që janë me snave dhe vdekjet vetë rosh kush shkolë zot vesh çuhet onai dvësbuk in alilahi wa inailaihi rajun pa orti te pa orti te pa osamo Mas nive dhe vdekësa sa të ta çesim Facebook. Shkoj kë. A zbat më me me jetë ozan. Më mor serioz. Thotë më ka imojzi. Ky dyti oj gatshëm të pranoj, ama shumë angazhim me kë. E këtë një çfarë më bën? Jo, jo, ka dallë. Ka dallë që çoj pak. Nalë, nalë, nalë. Nalë më do pa, nalë më do për jetën. A ki poç? A ki poç zakonisht me njerëz aq në pasqon. O, të skam vaglo, iglo, igdi. Gendës kam më ngona. 500.000 punë thotë kanë. Hajde i njeh në pundhet tua. Qadola, Adinyev. Aqni polot, hoja shumë zgjat, huton thot ma kena punë. Kur tashim xejtë oraxhë. Çfarë duan valla? Punë kanë për lejde edhe në Facebook aty. Ç'ka e duan valla? Pse rënxhik i punë? Ç'ka punë? Hajde, hajde, e detajlizoj na ç'ka punëna. Punë vëzë. A ko kur thirr hajja ras-salat, çfarë punë mund të bapos? Çfarë punë mund të bapos? Kre ç'atë shkahet i lip kur thirr e ezani. Keçet është shkahet i lip i ka ndorë që kish ka dëshmi dalë për para. A e kuptohet dhe gjithëta? A e kuptohet? Po shemë dhe gjithët? I e nërartë punës. Po shemë i e punëtorë. I e nërartë punës. Edhe qefit qonë kërkes zërtare. Do testo në nëzire. Edhe ti një kolektor. Kuj të shku, do të punë kena. Qa i thu? A i shkene e progëm kathirë. A më falë. A i shkene e progëm kathirë. Më torti 100 koleg më thon, mos shkosh as te shefi se jet puna në mangë. Ti çka i thu, "O oh, po, aiç kanë a pagun ka thirr." "Aiç kanë a pagun ka thirr." "E në rregull, e kuptova këtë çfarë, po." "E stash, kur thirr hajj ala salat, krejt çka pun, po kumun e fundunit e lën rriskun." I thu, "E, çaj çka ka këndo rriskun ka thirr." "Ti çka rri këtu? Se aiç ka pagun atun thirr." Kur unë vija Allahu akbar dhe fal namazin, ato këç çka ndilloën zor atje. Risë për e kanë të që kishë ka jemë të fullën me ta Më në qëra është e qartë o. Pse e filozofojnë Ajë pritë të dhe shtash misteri Asë një asë i ka përcen 4 O që aban, aban kur në gjumë Zban Zban se a jetë ka I dhe në udhja të një solat Jo më il gjumë Kur thirët namazi ditin e gjumë Fedherul bej Lene të këtijën O që dhe, po ku pikën me do njërësi pas që të herë? Po po të shëjtonit provokon me nja 3-4 njërësi. Edhe ato peshtë të lovitin, do qanë i zblenë kur gjohë. Sa me të kutë namazin. E ajë cili ka bindje të Allah, që ka thotë, që ka i të folin me furnizurësin? Se nuk i kë furnizimi, nuk i këmëzën furnizimi. A po, andaj, që ka me zërë? Këkimi përdojnë, ka qenj një fotografi, e një orë në arkib që ka metë në Kajro Disa për njëzve duke falë namazin, këni për fotografi Falë njëmër i matë i njëzve gjumajen Dhe disa njëzve duke falë në gjumajen një, një, Janë të prit me, me, me, me shi pejme dhe zarzavate Edhe shumë interesant dhe zërë Autori fotografi së thotë, këta këtë kanë dekë Edhe këto shka janë falë, edhe këtë shkës janë falë Këto këtë kanë dekë Vecë e dalimi janë shka, këto në fatë janë kori që kësë janë falë Adi shka ma interesant dhe zërë Këto shka janë të prit Që parlamentot Në vendet në islamet Normal ma shumë ka muslimat Edhe Ati me numër matë ma thale gjumaja Ti por shemo sa i mjerum ije Kur ti e qërri du qanë në vakë gjumajës Kërrejt ato shka kanë me ble janë gjumaj Vesh ka u porriti Përse se për qërri Kërrejt ato shka kanë me ble Nuk janë Ato shkatan, dhom, gjumaj, shka tanë Kërrejt ato shka kanë me ble nuk janë Shka ke moj qërti Po jo be helbet Thot Hasan al-Basriu Duke i shty vejë Pra të kanë i njëzë në gjenem Për këta sjo vëzë Njeri ju nëse mediton Thot demokaj me gjëzije Kame pa se Dënësia e angazhimeve E kanë largu për Allah Dhe njeri ju i tret Thot është Njeri i cili E ka zemrën e gjah Kur i lezohën ajetët I do gjonë me vëmendje Dhe e pjenë zemrën Afor argumenteve Thot Dhe nuk ka ndë një angazhim çaj ben gon nga kuptimi i këtyre fakteve të Allahut te bareke ve taala ot ky esha njeriu i cili përfiton prej ajeteve ky esha njeriu i cili përfiton prej ajeteve thotim ban kai uzojia i pari esht si i verbri i fdegut me amorr do të vërehet me thon këlyret çka të vrafi këlyret çka të shpi s'i sheh kallzon i dyti thot i dyti esht çka si thot po nuk përfiton nga të paburit pse sot u kshir dikush ku s kshiron. Apo, për shembull, një njeri ka sy. Si. Ti i thu kshir se qe qenëna e du shi çanena. U kshir veç se qenëna? Apo sa të kshir. E, njeriu çu shpunën me përfitu vëzër, kur nuk ka të kshir. Ju di gjithu o tek thao qenëna. Qenëna, nuk kshir. Për shembull, vezë. Njerzit shkojnë në shkollë. Vesh ti ka, sinti ka. Edhe dy ndonca kuptojnë ligjraton ato 30000 që kanë kuptuar. Tash pyetja e parë çka vot? Po ju a nuk e nëshin? Nuk nuk dëgjojë ti, as nuk e nëshin. Jo, do na të na diçka tjetër kem dënguajtur. Ju jo, as e fotbe profesorin që shpjegoi ka, po e pam po na çdo shka kem dukshir. E shikova zot, varr ti kuqshir, çasa po, do përfiton. Varr ti kuqshir. Ka do njerëz që kshirë vjen diun jo. Edhe tash i thu, o okay, kjo, ska besim i pa argumentet e Zotit, po po këdo këtu kshir. Kina nuk atu, nuk ka dukshir. Arkata është i dyti i Kosë, po atukshin vend gabim. Është ukshin në vend të Gabon. Dhe i tretë do të është ai i cili ka sy dhe i ka vendosur kreta fucite të pamurit te ajetët e Zotit dhe faktet e Zotit. Kjo është drish. Kjo është drish. Nuk ka asnjë njeri dogmazë që ja ka kushtuar imrin Kur'anit, me një njeri i cili thot "A ne me ku të kish vak?" Nuk e connoj. Nuk e connoj. E kanë vëti Imam Buhariu oh rahimahullahu teala ç'shtëpë më anëto hadith të çat shumë. Minja po këto ata ajete të hadithit. Ka thonë këta me çka e bën. Sëzonin shegë bën dozat. Akon ai lloj çojës ka ai lloj. Akon ai haje s ka haje. I ka thonë Imam Buhariu bi idameti an-nazri fil kutub. Tu kshiron vazhdimisht në libra. Njëri që vazhdimisht e mosh trajmish ai shirreta do i kanë krije. Ai shirreta di ko në me krije. Për këtë arsye vëzërt Thotë di mënkajim e gjëzje, se atëtësët përfitojnë nga të medituarit, janë njërës të sësirët i ajapin zemrën edhe veshin edhe dëgjimin Allahot dhe dëgjimin të fjarëve të Zotit dhe fakteve dhe provëve të, të Zotit, subhanë e hun, subhanë e hun, vëtjallë. Por këta syrët, thotë di mënkajim e gjëzje, se dhikri është resultati i funit, i paraprinë të dhekuri, kujtimi edhe njëzën nga, qëfarë, nga forkimi i tështë eh meditimin kur ti e lodh mendën dhe të të menduarit nga gjërat që ka krijuar Allahu subhanehu subhanahu wa ta'ala kemi vënë këtu edhe shumë gjëra që do të përmendem por mirë po do të do të vazhdojmë me gjërat e ardhen me lejin Allahu te bareke vedana se plasin për rëndësinë që ka të medituarit dhe se si shumë risahaveve e nga meri sallallahu alai sallem e kan logarit dhe kjo ka ardhë një hadith, një hadith e se të medituarit dhe të menduarit të disa pre sahabeve është logarit ma e vlefshme se sa më falë namaz na file ka ndon disa pre sahabeve që ka ardhë nga disa pre tërënve një basi ka ardhën ma mirë me noj një sahab se falë nga ta natën ma mirë ka donë një surë shkure për sëriti se sa me ledhu komplet kurane se ku mërve shkur gjohë Sigurisht e bërmandojë xhalavazir, çka tham, sot, zanit, o, vizër, të sot Kur'anin 26 mujin nzanit, kuptimin. Allese kur e nin titikan tut, tu lexo diçka. A, a nuk thua me vetë shka të tham. Dhe është gjithë këto ajete, justu hadithe. A duhet vesh du me ani zonina? A do të më thon, po çka ka oven top? Ë çka meditim me Zotin. Hapi më thelë dhe te kalimi të zonit të Kur'anit, po më kdalte ma anaja Kur'anit që që që këllë vizë që uët të fëkkur të me duhar e Allah u shpësh në Qur'an në hajde dhët e fela e të dhëkkërun lëallëkum të të fëkkërun ndosh të ju këni me meditua në simë Allahum sërxana wa ta'ala që Allah të në mund sëllë me meditua faqët të zotit në ajetet e Zotit, në fjalët e Zotit. Elucim Allahun subhanahu wa taala, që Allah të bën zemrat tona që të jenë angazhuara me Zotin e Madh Xhel Xelalu. Elucim Allahun subhanahu wa taala, që Zoti ë ngjëllë Xhelalu, namëson që të përfitojmë nga fjalët e Allahut, nga fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të shushruara me komente dhe shpjegime të imamave të muslimanëve. Elucim Allahun subhanahu wa taala, që Zoti ë ngjëllë Xhelalu, atikojakim të çeluar الله نشهد بالله اذا يقول <تصفيق> شيء بري الله وكده شيء يمي غابور قال شيء بري معي او بري الشيطان الذين سب الله ان شاء الله الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين